Для більшої його струти вражень він перестав ночувати в мотелях, надавши перевагу ночівлі в добрих людей, котрі поїли його самогоном і зізнанням справи розпитували про Клінтона Буша чи опру Уінфрі. Була вже холодна пізня осінь. Вологий сірий вітер ляскав по обличчі, як погано відтиснута білизна, щойно він висував носа за вто розпитуючи про шлях до Сливовиці, місцевості, звідки надійшла телеграма. «Це дні за два путі», сказала йому бабця в одному з сіл. «А під час снігопаду то всі три». Він попросився переночувати. І весь вечір мусив слухати якісь фантасмагоричні історії про відю, попиваючи гаряче молоко з медом, налити у вищерблений глиняний кухлик. Вночі йому снились у пирі з вурдалаками та пов'язками на довгих синіх шиях. Ранком він придбав цей щербатий кухлик за 40 доларів, а на додачу, не за своєю волею, ще й трилітровий слоїк молока та два десятка яєць, вислухавши при цьому ще одну історію про вбивство в цьому селі Шабашника, котрий насправді виявився артистом хоча його труп бабця обмивала особисто і точно знає, що то було тіло небіжчика. Потім вона своїми очима побачила тіло, тобто досить жвавенького актора в якомусь фільмі. Побачила навіть себе, тобто дуже подібну до себе стару. Такі старі мавпи, як я, всі подібні одна на одну, додала вона, котру вбиває банда гангстерів. Він подякував за цікаву розповідь, і гудко пішов до машини, ледь тримаючи в руках непотрібні покупки. Назавтра дійсно випав сніг. Наступної ночі він спав у машині оба дороги. Молоко і яйця, закинуті до багажника, померзли. Дивлячись на білі рівнини, він згадував картину. Вона ніби жила і стояла перед його очима, а він сприймав це як знак того, що скоро у цій заметілі знайде те, що шукає і натискав на газ, збільшуючи швидкість. До Сливовиці в'їхав уранці. Село накрите снігом, наче вимерло. Лише всередині окремих будинків блимали вогники. Він постукав у першу ліпшу хату і запитав, чи не з'являлися тут останнім часом нові мешканці. Йому відповіли, що хтось оселився на закинутому хуторі, кілометрів за десять глибше до лісу. Він в'їхав у ліс, позираючи на компас. Авто обступили дерева, дорога зникла. Була мить, коли він хотів повернути назад. Потім серед дерев побачив те, що люди називали хутором. Чорну хату посеред білої галявини. Проїхати туди було неможливо. Він залишив авто і пішов пішки. Його вії обважніли від Інею. Він дерся крізь замети і думав про свій блакитний басейн із білим шезлонгом. Хата виявилась досить великою, подвір'я запущеним. Він не знав, як увійти. На дверях не було замка, тож він просто штовхнув їх із усієї сили. Вони зарипіли і піддалися. Вона сиділа біля печі, де блимало вогнище, закутано в плед. Обернулася до нього і в її очах засвітився жах. Вона не впізнала в цьому зарослому, засніженому лісовику мешканця Південної Америки. Проте він впізнав її. І йому здалося, що вона хвора, що вона збожеволіла, що її треба негайно рятувати. Він заметушився, скинув капелюх, пригладив волосся, смахнув сніг обличчя, аби вона впізнала його та присів перед нею, беречи її руки у свої. Він уявляв, які вони мусять бути холодні, але її руки були теплими. «Нарешті я тебе знайшов!» Скоромовкою заговорив він. «Ти не приїхала до Малаки? Я чекав усе літо. Я взяв відречення сюди, але тебе ніде не було. Що відбувається? Що ти тут робиш? Тут холодно». «Я негайно забираю тебе звідси!» Хвилюючись, він говорив англійською «Говорив, говорив, говорив». Вона дивилась на нього широко відкритими очима, потім з півчутливою посмішкою провела рукою по його вологому волосю, струсила сніг з пальто. Він хотів обіймати її руку, щоб піднести до вуст, поцілувати, зігріти і, можливо, заридати від щастя що він таки зміг її відшукати. Проте вона швидко сховала долоню під плед. «Що відбувається?» – знову заговорив він. «Збирайся, я проїхав стільки кілометрів». Те, що вона відповіла, він зрозумів погано. А чи вона більше не говорила його мовою? Він напружено дивився, як ворушаться її губи. Як змінюється вираз очей І побачив лише одне Обличчя коханої жінки Яка з кожною незрозумілою фразою Віддаляється Зникає в білому тумані Як на тому розтреклятому полетні Що так само йому не належить Вона говорила щось нереальне Що їй тут добре, як ніде ніколи Що тут не холодно, а зовсім навпаки Що вона щаслива що йому не варто було її шукати. Він розгублено оглядав в простору, але захаращену кімнату зі зловісними синіми тінями по кутках і гадав, чи правильно її розуміє. Вона просила пробачення, умовляла не сердитись. Він крутив головою, повторював ну, «Но, но-ну. Но». Тоді вона взяла його за руку і повела на гору, в мансардну кімнату. Зі ще більшим здивуванням він побачив там щось на кшталт майстерні. Посеред скошеного приміщення стояв грубозбитий мольберт із недомальованою картиною. Він закляк, адже це було другим потрясінням. Він впізнав руку художника. «Що це?» – хриплим голосом запитав він. «Хто це малює?» І почув ще неймовірнішу річ. «Це батько моєї дитини?» І вона поклала руку собі на живіт. Приголомшений і принишклий, він спустився за нею вниз. Довго мовчав, з болем оглядаючи обітрене помешкання. Лише тепер помітив, що всередині кімнати з круглого отвору, зробленого просто в підлозі, росте невеличке дерево. Вона впіймала його погляд. «Тут буде гарно», – сказала вона. «Але ти цього не побачиш, тому що більше ніколи сюди не приїдеш. Не дивися на мене, як на хвору. Я б усе одно втекла від тебе. Тобі треба їхати. Ввечері дорогу зовсім замети. Пробач». Він попросив пояснень. Але вона з захватом заговорила про цей ліс, про ворону, котра, щоранку стукає дзьобом у вікно, яку вона годує з руки. Про оленя, що забрів на подвір'я. І знову про те, що вона боднаково втекла від нього. Це був кінець. Тоді він подумав про картину. Ні, він подумав, що покупка картини привід лишити в цьому домі гроші. А гроші – запорука того, що вона швидше упорядкує своє жахливе приміщення – ні, впорядкування приміщення заборука того, що їй тут буде добре, принаймні так, як вона хоче. Шляхом блискавичних міркувань він прийшов до тями і в нього заговорив комерсант, пару разів глибоко ковтнувши повітря, або розчинити в ньому настерпний кавалок болю, застряглого горді, і він розповів про майстерню та про марні торги з її господарем за картину. «Я цього не вирішую», – сказала вона. «З ким я можу поговорити?» – запитав він, все ще маючи надію, що вона блефує, що ніякого чоловіка нема. Але він був. І він прийшов увесь засипаний снігом в кудлатому кожусі і довго струшував сніг щобід, не помічаючи гостя. Вона стояла і запитально дивилась на нього. І він витяг з-під поли чорного песика вона вхопила його, заплескала в долоні, поцілувала ніс, поставила на плетену доріжку. Вони обоє присіли, схилились над ним, пестячи і лоскочучи з усіх боків. Він дивився на все це з кутка здивованими очима, йому здавалося, що він потрапив до божевільні.